Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mulți ar fi păcălit stând în sac ficienușe. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înalțat oare până la cer? Vei fi pogărât până în locuința morților? Cine ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă ne socotește pe voi, pe mine mă ne socotește. Iar cine mă ne socotește pe mine, ne socotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cei șaptezeci s-au întors plin de bucurie și au zis, Doamne, chiar și grații ne sunt supuși în numele tău. Isus le-a zis, Am văzut pre satana că sunt ca un pulger din cer.